گران مخترم آردین کو دمولانا لیا کتلیس داد دور ای تفسیر قرآن چی پا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچین کی شیر د دمیلائی دو پتی ایسا تای اشادی تای دی سنت کیسر ایند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دیمین چوک جنگی عرار صوابی توحیدی موبال نمبر زیر په دیوې دا رد شرچ کم دینه کوي خلقات سماواته پیدا کړل سماونه او الارض ازمکه بالحق دا پخ خار کول حق تعالی الشان د الله اما دا سنای شریکون چې شریکان جوړ یللا سره تعالی دا سمر دلیلله چې د الله شان لويره دي چې شریکان الله سر جوړي خلقله پی انسان پیدا کړل انسان منثفه النطفهنا فایذ هو و دغا وقت ده یا فیضا هوا ناسا پده خصیم و مبین جگل کون کی اخکارا و جگل کئی ننا اللہ سر نزولشتی ننا اللہ سر نیبانشتی و الانام آو ساروی خلقها پیدا کل دی لرا اللہ و دم اللہ پیدا کل دی لکم استاد پار آفی سارو که دفعن سامان د بچوره و منافع و ومن هاول دين تاکولون خویتاسو دفئ سامان د بچاوړې یا سامان د ګرمۍ سامان د ګرمۍ دو پکښتا حديث کرازي دو عمل مومینین روایت ته هغه وې کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یا تا سلو من لجنابته ثم يدفئ عمل مومینین حضرت یې شر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلو من الجنابتی سم یدفعو بی و نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چلانبل بے جنابتنا بیا بے زان گرم کما سر جمی کسم یدفعو بی بیا بے گرم کما سر زان دفع د بچو یا سامند گرمی دو و منافعو زکر داغا اخیمیت جوڑی دارنې ووسکټې جوړي کس ق کسم د ګرمې د سر نه د بچو د ګرممی د سامان غمن و و ناف او فدیې او منار نه تااکون خوړ تاسو والاکم ستا د پاارافیا او د ساارو کې جمالونښست دی ح نه توېونه کله چې راولی تاسو وه ت سرهون او کله چې بووز ساوي چېصار بووزي نومیخ اوخواي و سره ا وصرا خرا وصرا <تصفح> دا. دا دا دا خرا بزی و سره اخره و سره د پاسه پیسوري ا ماکه د سائر روانه د ور پښهړه کډو کای خلکې د پلان خنه کاشته می خې د لنګا غويده سره دی دي نارنګې د بار دروخه ده و سره بزیلې و سره خیس او چې بیا کالراوالی راولی مو نارټ نه راوالی نو بیا خایسته خلکې سړې مالدار د دا ارت برابرو دي ساری و سره دي ه چاته ضرورت حین ته رېهون او حین ته سرهو او تهملو بار کوي تاسو اس وخاله کوم بو جن خپل ال البلدین اغزین ته اغکل تعلم تا تكونو جن ته سو بالغی رشیدن که اغز ته الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نسونو سره یو کین زی بل ته زو سچو لې انا غره په خوچه کمنه دي ځنه خلق به یو ځبل د دانی وړي جن دلہ اوا ب چې کمم دړله په خبانې دا داس انتیاوه دارنګې با چې کمم دغې پړي لې ته وګورې ان نرب با کوم ب شکاره اوستاسو ل را او فریم او محاش خ کوون کېمه حربباندي وال خیله سونهول بغاله کچرهول حمیره اواخران ل تر کبو آسورلی کوی تاسو باغې ویا خلق پیدا کوي ما رسو لا تعلم تا چې تاسو پخې نه پوهیږئ نه داز هي ته کو بعضوی چې د ازغغ خولل مکروه تنذیری بعضوی تحریمیری بعضوی جایز ده لیکن زمونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې د ازغغ حرام ده من نه ده ولی هغه کچره دا د منفعت شوه د خوراکو نبي په زمن د خور د کچرو کې نه ورو نبي ذکر کاو خو خور او کچره فقره خلق سورل کیږي غوخه یې نه خوري نزدک هغه کې اسم داخله کړي دی چې دیوان تاسو سورل کوي د دیو جن امام شوی د ازغال خللو دا د ناجیزي نزدک په زمن د خرو د کچرو کې ذکر کړي دا د پار د سورلې دی خللوو پیدا کې ما اوله تعالمون چې تااسپ نه پوږ چې تاسو غې سرل کوه سامن نوړی نه الله ی خولوکوو پیدا الله دا لا موټور او جاازونه دا سپکالکن نه ولا موټر قرران کن کنیشت د داې ک نه ی خللوکوو پیدا نه الله او خاص الله ته قض د السيلغلارنی غهله الله ینی خاص الله ته ینی خاص پر الله باندے قاصد السبیل برابر ول دنی غلار دی لیګل دنی غلاریدن ولما حق پرشتو د انبیو یا وعلى الله ینی و ال الله دی الله تا قصد السبیل اغلارنی غلا ومنها باجر دین الجائر کگی و گیری ولو شاء او کثر زاید الله الهداکم خامخا تاسو تبعیلار خولی و اجمعی انتولتا بیا دلیل اقلی و اللذی اللہ ذاتی انزلارا لگی من السماید بارنا مان باران لکم ستار پارا منو داغینا شرابن او بریس کل و منو داغینا شجرن چو ونی فیه پاگی که تسیمون دانگر سروی تاسو کچرداد تسیمون ایعیشی دا سامی سیمو نمانا سروی تاسو چې پړکه ډنګر چې کم نه نسراوی اپتی سیمو نا دا واوي شي سام یسومو نبی اما نا خرسول تاسو خرسوي قوت سیمون یې نسراوې تاسو ډنګر ساروي پړکه سراوي فسنو کې پاغهونو کې او اګه چې کم دشتونه یې ګیاګانی الله یوګور دیتا تاسو تم फायदा له سرهو تم فائدہ یوم بتلکوم الزرعُ <سؤال> نِعْمَتٌ طَارِبِي پدې باران سره اځر افصل او زيتونه خونه او نخيلا کجوري والانا بانګور ومن كل الثمرات او هر کسم میوه نه ان في ذلك بيشکه پدې کې لآياتن ان في ذلك بيشکه پدې دلایل کې لآياتن فهم خانشانی دي لقوم يتفكرون د پار د قوم چېږي سوچ کوي سوچ ولاله او پدې کې عبرت پروت زکای رابینا تاسو شو چې تا ان لا په سپېږنی په ځا الله په دی باندې په جنم البايره تو تدل علل بعير واثار الاقدامه تدل علل مسير وی په دی په جنما چې د لار باندې اوښتل لري او دغه د قدمونه او دغه د پکه په دلالت کوي چې په دی او ساروی تل روخ پتل لري دا, دا نه کوي دلالت مون تراکي د ساارې پرې ت لرري نه چې داسمان او دم ک دي اسمان لا پیدا کړي د دامکې پیدا کړي دا به د لاند ک پهدي بند چې او ذااج ته چې داسې پیدا کړ دي ځ کالهوي ان نهفی ذلكکه بشک ش په دی کېله ان خا مخانې شانې دي لقوم قوم کول د پهداقوم چغې سوچ کوي اوڅخرهله کمملیل او په کار کې لګولستا د پاه شپه نهه او راست شم ساه او نر والقمر اعد على الله حکم نظر بر دا الله د حکم نه بغیر بالکل په وخت کې تاخير نه کوي نه نهستوم اي ان في ذلك بشکو پدې دلایل کې لآيات خامخا نشاني دي لقوم عاقلون فبعد قوم چهقلري وما سرع عليكم اچ پیدا کړی ستاله پاره بل اور دې کې مختلفا مختلف دي الوان او رنگونه داغي این نفی ذالکا بیشک پدی که لعایتا خامخانشانی دی لقومی یا ذکرون دا پعدا اقوم چگی نصیت اقلی بیا دلیل اقلی ذکر دا صورتا صورت الانعام او دیکی فرق داره چې صورت الانعام اوال ایسا کی رد شرق اتقادیو او دلیلو او کلب یو مزمون او کلب بل مزمون او صورت الناحل خصوصیت داره یو <مزمور> مضمون شروع کې نه غوښته شروع داس دا دلایل عقلي رو د الله رو توحید مسله شروع ده او رد شیک دی نو بار بار دلیل شروع کوي زکه چاغه یو مسله هغه په مکاوس دی را وا هو الذی الله ذاته سخر البحر چې په کار کې له ګول ستار پر دریاب لتاقلو د دریپع چوکره تاسو منو ر لهمن پرین اغه تازه چې هغه تازه تاسو دا نه ت تې جوونه ت تخرې جوه او با منو د هغ نه هلیتن کالی دلبونه چې اچ به تاسو غیرله نه غه تا م ب تخواه الله منطي وه تا اوس ام به مته غه نووي اوتهوي نهغیر مقالدین غیر او لږې دله پام پا س بهتهرا کو چګوره خوران نهې قران کو تعالی من طریا ویل شوی دے ادی و تج کم نه غوخوی اگے پدی اعتبار وی کچری او سڑی قسم خوړو قسم می خوړو چه ز اوغانہ خورم ادم ای خوړو د ہانی سپیگینا زکہ عرب کی اگے تغوخ نشویلی بلک اگے تم ای ویلی امام سوی کہ د سڑے ہانی دغه خانه را غوړې دمایې غوړې لري <تصفح> په دې اوجبان دی او پدی وي او بل دا دی چې په عرب کې مې ته غوخني شویلې مې وته وي بازار ته چلر شي ناګر کې غسړی ټوکړی کړی غوخه کړی خو دې وته عراق مې رااله دا نه جو غوخارا کا او کوین دا وته شي د مې غوخارا کا دا نه جو غوخه وي مې رااله راکا پدې او ځبانه اورف ته کومنه دام یو دلیل دی په شریعه کې سنجه بخاري باب اغه لټړل لري او بیا پاره باندې نو هندره دلنه حاجه کومنه نه قول اغه به پیش کړي چا ابو سفیانو هغه شوم زیات اول کې نو چې کله هغه نبی صلی الله تعالی وسلام وی چې دا چې تاسو خوایې چې غلا باندې کوي نو غلا خو نه کوو پوځما قاونده واغشم دي دا که داغه اندازه به قدر ضرورت سو منو نو خير دي ته مال کفيكي نبی عليه الصلاه والسلام ته و او خذي مماله ما يكفيك بالمعروف معروف شريعت سره ترقي سره چې کوم تعال برابريږي هغه هغه ته پټو هغه ته اخلا نو <تصفح> عرف ته کوم نه دام یو دلیل دي په دې وجه باندې ځکه الله دې دې وي له من پرين وتستخرجو او رو باسه تاسو منو دا غینا حیلیتن کالی تلبسونها چه تاسو اچوه غیلارا تاسو اچوه در زنانو خیصو دار سلو خیص پتر الفلکا آتبو اینی کشتای مواخرا سرکون کی فیه پدا دریاب کی والی تب تغو در دیر پا چولتوه تاسو دریاب کی دا کشتای بروان سرکون کی بای ولی ل تاته برو دره پا چې تااسې برواولې ت ته ورپ بیا ل تا ته بیررو چې تااسې برتواواې تب تهغو دیره پاچلهتهئ من فضې میرب باې د الله ولهله کوم تشکو اوره پااره چې تاسو شکرو بائ قاي خریفللارځې په م کوانې روواسی غونه ان تممي دبی کوم دو جد خوزیدونا پتاسو و انحارا نیرونا و سبلن لاری لعلکم دیل پایی تاسو تحت دون لارمومی و علامات او دان خیری دا علامات دالال قدرت تی و بین نجمی هم یا تدون دی لار مندن کری افا من یخلقو چې آزاتو چی پیدا کی مخلوق کمن پشان دا چاکی دیشی لای اخلق چنیشی پیدا کولیسو ف ته ذ کارون بیایم تاسوونه صیر ناخلی ته او دو کچل شماې نه متله ای اللهلهتوسوه شماار به نهکریشي ان الله ب ش اللهله غفورحيی او مه بخون کې مهرهباندي والله خدای پا کېلهمو پوېږي ما پاسو ته سرونه چې په توای تاسو او اچ کار کوې تاسوو والذين اوعكسان يدعون جديرا بلي من دون الله سوا دالانا لا يخلقون ني چه پیدا کول دي شين يو سي او او دي پیدا کړی شويري وخپل مختاج دي الله تنو اموات من لدي غير احيا نري الله ويم لدي دي شاد القادر رحمت الله عليم وزه القران کوم شاید یہ ان کو فرمایا کې مره ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں داخلی داخل چا بارک چا غیب اغامل را بلی او اگی ترا مدد چوئی داخلی بارک را دی نی بزرگوئی دار مکیوارو دو بوتان بارکی دی بوت بارکی نی بوت بوت مل لکا جواندے چا امواتن غیر احیا مل ری نه دي گتی هم پاگی کم سمڑے ایسو د نه واتون مړدي غیر احیا نهېژوندي د بیا وونه او نه پوې کد ی بسون چې کله با کل پور ته کولی شو د خبرونونه د ګټې ووي تا به کله پور ته کوول بنیو بنی سری و مورات نه اولی کرام دی چې غ را مدد کې الله کوم مدګار ستاسوله سره دغه والله دی. لهنا په سااقسان لا امینونه چې ق نهې بلخردي پرذا خت خولوبه هم سونونه دي دی کی دی او کی دی حقر دا خورا ان اللہ ما دی او کار کوون کدي په هم مستق بیرون اوديلووي کوون کري لاجرمه حه داخبره ان الله بشکله یا لمو پوېږي ما پااسو سرروونه کې پټیددي وما اولیون اوچخکاره کې دي ان او الله لا حبل مستق نقا خيلو ايه كونكي واذا قيل لهم او قلت شوويل شديتا ماذا انزل لبكم سلال اقضي ربستاسو قالوا او ايدي اساتر الاولين دا قسيد مخانو خلقوري ليحملو دير پاچ واخلي اوزارهم بوجن اقفل كاملتاً فورا يوم القيامت ايه فرد قيمت بانده ومن اوزار اللذين او دا بوجنو دا كسانو نائزو اللونهم چی بیلاری کلی دی بی غیر علم و بغیر دلیل صدیل و سرن و خلقی بیلاری کلو چی شعب او دا مسل سیدہ او دا سیدہ او خلک پا گمراہی کی اختا کلو دا جی یحملو او هم کاملتن یوم القیام او سلط و انقبوت کی براشی وما هم به حاملینا وما هم بی حاملینا او نبی دی پرتکون کې دغنا اون ردين عدي وزري التا لاوي نشا گست ايو زرا دينه او لوم بنير كووا التكي ويلو واماهم بحاملينا من شيء نبي دي اغستن كي دديد غنا اون نديو يحمل يحمل اوزارهم كعملهن يوم القيامة اقلی ودی بو جون اردی حدیث وسره به یوزه کا چه حدیث کې نبی رسول السلام صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ناکار کار بنیاد کې او آسم را خلق باری باندې عمل کوي نا اګه د دب کې پروي سره خدای دې ګناون نو وسه کمې ناراضي به یوه ذره د هغه د ګناون نو ناکامې دي نشي عادل به دا, دا, دا, دا بوجو سوی بوجر د پګناون کې خو دیش په دغه په بوچ کې و سکه مې ناراضه په دیو ځوان خبردار سا یې زرون به نه کاه اوس یې کړي بوچ کوي قدم مقرل المکر الذين یقینا چایو کرا کا سان من قبلی چې مقر دین او فتل او وشرعوا استهل رولد الله بنيانهم عذاب اباد ردیتا من القواعد دیرونا فقرر ابرو تو علیه مستقبو په دی بنچتونه منفاقییم د پااسه دي پهتهعملله ذاابو او راې تاظامېهسوو د ځیننا لاشهورون چې دی نهپیدسمعمل قیامتي دپ د قیمت بانې یوخظیم او بهشررم دي قوو او ب الله ین شوهقایللهځ نه کم ځایدي زماغې صداران کوونتونتهشاونهفییم چېای تاسوو جګړه کوون کې په باره داغې کې تاز داری بار کی جگړه کولای چوله ولا الله برخندې ورکړې اوله ورسینه دې ورکړې اوله نا زاويه نني اتاس نه نه یا کوانتم تو شاقونا او تاسو په بار دغې کې جشلې دیبا تو شاقونا تاسو په دغې بار کې شلېدلې یا چا ورته نه کنه نه برخ ورکړه نه چې کمننو امداد کولی شي نتا واسو شلی دي د غسینا کو انتم تشاقون و یتاس شلی دن کې په بهاره دی کې او د الله بارک نشری دی چا د خیر الله رد کړوي او هغه مشرک ترې کومنه جواب دی ورکړوي هغه صرف دا و چې بسو د خیر الله فرض دیږي کو انتم تشاقون فیهم قال الذين ويا کسان او تل علمات ورکړی شی هغه ته ان الخز ال يوماء <تصفيق> ب شه ص د نووندي وسو تقریب على الكافين په کاافران باندري الذينا دا قساندي تتوفا <تصفيق> <تصفيق> هم م ععلقته چې سونه باداخللي دي نفرشت زالمي عنفهم چې زلمقللي په خپل زاننو ف قوسلام پهېبدي قاله مع قنا نام لو چې نو منږ عمل کوون کې من سو دې سمګونه ويمونقصدي لکه صورت انعام که تیر شو یه وشتم آیت که وقالو والله ربنا معا کننا مشرکین او بواید ای قسم پخده ایر کم انگا شرکلو انگو لکسم بلا د خوری دیده دی جواب بلا ولم نرکلی شرکم کل دی گناو نمکلی زکا چا اللہ پی خبردار دی این اللہ بشک الله عليهم पड़े بما پاس باندې کونتم تعملون چتا چکول فد قلوب الداخل شه ابواب جهنم ما دروازه ور جهنم خالدین فیا دی کی فلا دی دی تا خالدین فيها هميشه دې پاره کې ولا بے سپر دینه کار دے مسلم متکبرین زید لو یکون کو وا قیل ا اوبنش للذین کسانتا وقیل ا اولش للذین کسانتا اتقوا يرد اللهنا موازا انزل ربکم سرالی گلی دی رفستاسو قالو ویدی خیرا خبر د خیر رالی گلی دی او مشرکینو اگی منکرو ناگی وی اساتر الاولین قسید مخکنو دی او مومنن قائلو ناگی وی خیرا دا خیر خبر رالی گلی دی لیلزین کسانو تا احسنو که احلاس کرده فی ها جای دنیا و دی دنیا که حسنه خوش آلی والله دا آخرتي او کا مخه کور د خیر دا ډیر غه دی والله نما اوړی غه دی دا متقیل زی د متقییانو زی د فرزګارانوواغله داې کم ډیر غه دیاکم ځ جن نه تو دمین باج د اوسیدو ی د خولوونه چې داخلېږې باغې ته تجري بهږ من تعیل ا نهارو لانده داغینه ولی و نیرونا ولی بطی باییگی لحمدیر پارا فی ها پاگئی که ما غصبی یشعا اونا چه غالی دی واسه چه غالی اغبور لی اول حال تا کیوی آچسی پسترگ خلقی واسه چه کمده نزدتا کی کذالک نزد آدارنگی یشز اللہ المتقین وخی اللہ فرزگاران یعنی بدلی ورکی الله دندارو تا یعنی تقوی دارو تا نحسوق دیا متقیان الذین دعا کسان دی تتوفاهم الملائکتو چساؤ ناخلی دینا فرشتی تویی بین خوشال خوشالی تویی بین پاکوی دا شرکنا وردی گندنو نپاکوی تویی بین پاکوی دا شرکنا پاکوی دا گنانا تو بیستلی تویی بینیا تویی بین خشال اخشالوي ما فديو جبنده ابو درده زلانو وفات کيده نو لگنا شوان تا پر کالی پیراغلا نجکلا خشور نا خپل بی بیتوی ای بی بی ورا ای ایملی ایملی والاعتا کل صدقات ای ایملی ای والله تاک ص دقات خپل عمل کوه عمل کوه خیرتونو تې ځکتونو تګه ک نهې دا او والله اوو اوو کچ زه بړی شم بیا سکومهزه بړی شم بیا کوم او وګې د غنموټو لوا خو چته چاته غور لاسونه نسی التقیتی سم بولا وګې د غنموټو لوا خو غور چاته لاسونه نسی دا څه خپل بيتا کورولو تداسي نسيات چکم نه او سي دغه کوي چې زه فاطمه د اسنه غور ما, ما چې کم دنو غور و شرمه وګې د غنموټو لوا خو چاته غور لاسونه نسی دا رنگي یا صحابی اغاو فاتکی دو هرن امنی بلخان او کل چه اغاو فاتکی گی نو بادشای وقت باقی زمانه که ظالم اغای داسی بیدرده سر شید که چه پنی زبانه چه کمده نواله داسی او چه کل پنی زبانه نوانه دا غنوینه چه وینا را روان شوی وینا تو بایگی نا آغا وینا پا خپل لاز با نرالی و پزان منداز راکا گی آغا وینا تو را بایگی کتا نا پا لاز با نراخلی و پزان راکا گی آغا سر دا چه غوی فستو ورب بلقابا فستو ورب بلقابا قسم پخده دی خانکابی من قسمی چه وزد کامیاب شم فستو وه بل کابه او دخوا کا پره می د قسمی چې د اوس کامیاب شوه داسې و نظ خجر با وال رری شید شید کږي او ترکیږي په مکبانې ته بږي اوغ په لا سراللی او په ځان من لاې مږي او دا چغه سر چې فرستتو وره بل کابه خانه کا پره می د قسم او چې کوم د نه کامیابشي د مک حالت کې داسې بیاخه خوشال خوشال خوشال اوزلی چه کم نینو اغا مطمئی دی دارنگی حضرت حبیب رزیلانو کفارو را گیر کلو او گن کسان اغا را گو نشوی دی حضرت حبیب رزیلانو توی چه تا منگا پریزو پا یود اغا بانده چه ستاپ دیوان منگا ستاپی غمبر اوجنو نسنگ اغه وسشي که زماره پیغمبر از غی ماتيګه زين چمبر داش کو اغه نیول دی په جوندونې ته نه په 40 کې کم نه غاغه اغه پرې کوي ا دې به دردې سره هغه کوم نه شید کېږي خو هغه وی پروا مه نشته نشتا الله سره ملاقات ده کتا سره ارسو الله تويبين واشعل خو شالاي وا خو شاله خو شاله اس پر ويني فلست ابالي هين اقتل مسلمن على اي شق لن الله مسرعي هذ حبيب رجلانه وي اس پروا مي نشتره پكما دडा چما تاسو غور زوي نو خاص الله تا واپس کی اس پروا مي نشته کتا سما قتلوي فلست ابالي مسلمن اس پرواه من نشته تاس ماوجن الالعوی می قتلوی می ذو مومن مرما او پکه ما غار چ ما غرزوی ای شق ل لله المسری هر تربان نز د الله د فارغ ور دیګم طیبی نخش علی قشالی سلام علیکم فرشتي ور توی سلام علیکم هر کلی دی پتا ش باندې ودخل الجنتہ داخل شه جنتا اینه برزخ عقب غونتا بما په دغې کونتم تعملون چې تاسوې عمل کوو حال اننظرورونه دی تظانه کې الله انت عمل ملاقو دا چې رادي تفریې او یاتییا راشي امر را حکم د رستا ازاد د رسته کذاکه درنګې فاللهنه کارکوا کسانو من قبلیم چې مخره او معضله محم الله او لم الله پهیبان ل ولیکن کانو لیکن دی پا قبل زانو نو یزل منزل ام کون کری فعصابا هم پسو رسید دی تا سی آتما ناکارا عمل داغا یعنی تکلیب داغا سو یعنی عذاب پاغا سو عملو چی دی کلو وحاق بهم او چاپی رشدینا ما عذاب کانو چو دی بهی باقی پوری یستا دیو انتو کی کون کی وقال اللزین ویا کسان وز دلیل مشرکو قياس فاسد كمدن أغبياني وقال اللذين وياكسان عشر كوش مشرکان دي لو شاء الله كرزاو دالله ما عبدنا من بأيباد نو كره من دونه سواد الله نو من چا دي چا نانو منگا ولا آباونا نماشران دمن ولا حرمنا او نبو حرام كره منگا من دونه سواد الله نو من, من شئ اي سي پخبل اختیار بان من اي سور حرام كره نو نبو من حلال كره کذالک آدارنگی فعل اللزین کار کروا کسانا من قبلیم چه محکر دینو دک کس شرکی غی کلو فعل علا الرسولی پس نیشتر پیغمبر بانده ای اللا البلاغ المبین مگر رسولی اخکارا بیاد دولین نقلی ورقی وولقد بااسونه او دلیل نقلی اجغي ولاقد باس نه او یقن لالیګلو منګاف کلې اومتین هروي اومتته هرېوي ډلی ته رسولا پې غمبر او دی ویل انې بردو الله چې بندې کوی د ی والله ووجته نب را غود او ځان بشک کې د ععبت د غیر الله نه توغوو کل ما عبد من دون الله هر اعاسو چې د الله نه ماسیوه ععبتی کوي فمن هم داسوکې چې بعد کې د تو غوتی یا هغه سرکشه پیران نهکاره فمن پلبایل په کې مناسوک دی ح الله چې لار خوللهغیته او می نو باید په کې من آسو کو حققطتو چېل لازم شو آلیالله پاغبانې ګمرئ فسیرو پهسوو ګد فللار دی پهزما کې فظرو اوعبوره کې فکانه سرنگه جو عاقبۃ المكذبین انجام د درو جن کو نو توحید انتهرس کچر تیرس ک اعلی خدا پہ ہدایت ور کول ددی فینل لا بشک الله لا ہدایت توفیق نو ورکی من آ چاہتا ی زلو چې بلار کئ و معلهم نبیدیر پارا من ناشرین ایسو ک امدادی وا اقسمو باللہ ادي قسمن کیف الله جا جهاد ایمانی مزبور قسمنا لا یباث الله چپورته بن کې الله مناسک یموت چمری سو چا الله بشپورته نه کې ولې بنه جوند کې خامخا و الله جوند کې خامخا ب الله پورته کوي بلاولنا وعدا علیه دعوا در په الله باندې حقن رښتینی ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون پوئیگی و پوئیگی نا لیو بین لهم اللزی دا دیر پاچ اخکار کی دیتا آغا سعر یختلفونا یعنی آغا اخکام یختلفونا في چی دی اختلاب کی پاگی کی و لیعلم اللزی نا پاچ پوشا کسان کفرو چې کافران دی چې چ بیشک دی کانو کاثبین و دی دروجن انما قولنا بیشکا وینا سمنګا لشیین په بار د یو سیسکی ازارت ناو کړه چې رادو کومندا کې ان نقولن او یمن کو نه ال له اغتا كون شعاف یکون شغا اغا شی الله کن فیکون ذاته فی بس لفظ د کون سرا هر شی وجود تا غرازی ترغیب هجرت تورکی چې جهاده بغیر د حجرت نه د نجی کېل والذین آكسان هاجرو چې جرت کړې ده فلای پدنده الله کې ممباده ما پس دا غین ظلمو چې ظلم شي په دی باندې لانه باوی ان لهم خامخاور بکدي تعفي دنیا او دنیا کې حسن خوشاله او دنیا کې خوشاله د بورل ورکو چې مسلې توحید د پاره چا جرت وک کو خپل کور کړي هغه پری خود پالمال دولت پرې دو او روان شو نو الله ولا برکت ورکوي واچ الله ولا خیر ورتي دنیا مول ورکی مال دولت پ مول ورکی د دی وجنا الله مز محشری اغوی او قد کم مرارا وقد جربنا مرارا یقینا ډیر واره مون پر تجربه کړی دا الله مز محشری وی وقد قد جربنا مرارا من ډېرې پیرې تجربه پدې کوله چې چا جرت کړي دي نه الله مال دولت مړ کړي دي الله اسو ده حال کړي دي چې دا الله ر دین دا الله کتاب د مسایر توحید او د پیغمبر د سنت د پاره خپل کور کړي زي دی او نیت یې صحیح وو نه الله غلډر څور کړي وقد جرنا جربنا جر مراراً من ډېرې پیرې تجربه کړه د دیو جنا پیر باور رحمت الله له تایمز نه چې کم نه نه هغه اراغي ولر هغه د ماقولو بځهره علي ګلو د ماقولو بځهره ولګو چې په دې کې یو پیرو هغه ته به پیري تاریخي اصل کې هغه پیر روشنو ارمه بایزيد انصاریو ډیر حق پروستو خدای ملکي د پټنه لګیدل د کلاو د کوټه چکاره دې نغت کوټه ویل دي چې کوټه دې نغت کر ویل دي ناغه با يزيد انصاریو رحمت الله علی چې پیر روشن مانګه مشور و معروف نو عقل مقابل لره لګلو چې تلر شام ارده سړي مقابله او دغه یې کې هغه به چې کمونه ختمه به دفتای هغه ویخه پیر بابا سید علی رحمت الله علی هغه راګه او چکهره دا هغه کار کاړه دا کې وکتل او هغه دا نه ته ډیر متاثر ش چودا حق پر دی دا حق پر استر وسې سړې دی نه پرمشت واپس لێن شو ځکه بادشاہ را لېګلو او بل ځکه په سمکه ام نشه دی نه لړا د بنیر پغنو کې چکمنن پنا واغست په هغه ځکه بیا د هغه زینا هغه د دشمنان اسلام سره جنگ یې دل دلید اخپل چا څو قربانی او اقای کړل نو عجبه کې بیا هغه په چوي دی او هغه د پنشه ویری پیران هڅ پرش چا اقلی دی دا لاند کتاب دا لردین چغه والدا خلق نن ولګیدونه اقیت نبلس بلس جوړ کړل اقیت د شرک ادا به اډی جوړ کړل پیروا بار دی چې مو اڑته ور او تعریخ یو ګرز علمانه و اقیس کول دي اغیق و راغلو د دیر پار راغلو چه قرآن او سند پا دی ملکی اغیق واردی او دا حق پرست تو امداد او ملگرتی ہے چه کم دینو دک کا سید دا تا بخش سید علی علی الحجویری رحمت اللہ علی آغریب دا غد اغنر اخلاس چو راغی لاغور تراغی او دا لار کتاب چکم ننے محنت اغیقو نا آزیکی اغد فانشو نا تا خلق دا تا گنج بخش ہوئی اوروی اے علی تا ته خلق د خزانو چ کمنن مالک وې لیکن ستا پلاس کې دیوی دانه اختیار چ کم دنې نشته اے علی له حجوری تا, تا خلق د خزانو چ کمنن لقب درکې چې دا داتا گنج بغښته لیکن ستا پلاس کې دیوی دانه اختیار چ کم دنې پیران حد پرست رشيوی دینکان علما ترشيوی لیکن خلق و سلام دنیا پرست تو دنیا خور اوپایش پرست چه کم نه اغه ته جدا یی د نسبت کو اوغه یې چه کم نه په دې دغه باندې بدنام کړي چاږي داس کوله وږي داس وږي داسو زکه الله وای هجرت چه او کو او ناګیل داد نعمتونه بدلې بور کولیش ولا اجر الاخرته او خامخبل د اخرت اکبر اغه ډېر لویری لو کان یو عالمون کچر دی په دې لهنه دکسان سرو چې سهو کوو الهربیم او پرخپبانې توک کلون ځنسپارې په معسل نه او نه دلیګلی منګامن قبلې کا مکستانه الله ررجن مګ سړی نوې الییم چې ووه کلو منږدي ته ف اللو پستهپسکې لتکري د خاوندانو د دا العلمماللوونه ان ق لا تا كيف يمكنك التعصيب في البيانات تحكير ودليل باندي والزبر وانزلنا وعليقل دماغا إليك الذكراتات القرآن لتبعينا دير پارا تحكيرك للناس خلقاتا ما آسع ونزل إليهم كيف يمكنك التعصيب وعدين أحكام ديت بياني ولعلهم يتفكرون او دا دیر پاراچ دیسو چو کی فدی آیت کی دا شریق دلیل اهل الزکری اجمع وانزلنا الیک قرآن لتبین لناس سند ما نزل ایلهم ولعلهم یتفکرون قیاس اجتهاد ولعلهم یتفکرون دا دیر پا را چی دی سوچو کی نسال ورم دلیل دا شریع اغا قیاس دا سلو ورد دلو پا دی کشتا نا امام تقلید کی نا امام تقلید پا پا کاری نو جلال الدین سیتی رحمت اللہ علی اکلیل خپل کتاب کی لیکلی وی حازه ال آیت و دلیل علا جواز تقلیدی حازه ال آیت دلیل علا جواز تقلیدی وی دا آیتو پا جواز تقلید ده دا آیتو پا جواز تقلید ده تقلید شتا سو کنیشتا پا دی وجہ دا آیتی لکل رفاقی چې دا په جوازو دا تقلید بانده دلیل لی آسری وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ د ډیرफार چې دی سوچو کی د ډیرफार چې دی ته د بروکی قران او سنت کې او دا غینه مسایل راوسی او حضرت انس رضی اللهو هغه روایت ته چې نبی رسول الله سلام فرمایلو وان الرجل اډی پیری او ان او اډی پیری او صلی لی یصوم رجبن سی وليس اللي منبكي ويحج أو حجب مكي وإنه لمنافق أو خام خاذي بمنافكي قال فبما يا رسول الله فسوف سبباني إذا الله في قال لتوان إمامه قال لتعان إمامه ددي وجناك اخبال إمام باني بطان لغي اے تراس باغ کوي دی وجنا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وان الرجل لا اوبشک یوسرے لا یصلی و یصوم و یحج بر پر یوسرے اگر بمنسکی رجبم نسی حج بمکی و انه لمنافق او خامخ ادی بمنافقی بېشکه ده با منافقې هغه تاسو کې و به ما يا رسول الله پکم سبب باندې اې دا پیغمبره قال لتوان امامي د دې د وجنا چ خپل امام باندې بتوان لګي اعتراض ورکوند کي دا منافق ده چې ما مرسو کې اعتراض کې نو فانه منافق دا سړی منافق دی دګه نهغه د منافقت چې کوم نه راغله را. ولے پر ما مار چھ کم نہ تان لگے ولے پاک بانہ اعتراض ذکر دی ایت نہ اصلو دے شعر دلیلو دا چھ کم نہ نخارش وانزلنا اورال لکل دمنگا الکل ذکر تا تہ قران منگ تا تہ قران را ل گلے دے لتبین للناس د دیر پارا چھ خکار کی دیتا مار ل کی را ل گلی شری دیتا ولعلهم يتفكرون او دیره فعال اچ دي سوچکی او حضرت مرز الانو فرمالو یو موقع کی حضرت مرز الان هو وی وان ارادا اي يسال عن القران وي سوچ تي رادله ری چي تپوچكي په بارد قران کي فل ياتي الى ابي ابن کاب ندید راشی عبئی ابن کابر زلانو تا چه قرآن که دی ماهر دے ومن ارادا این یسعلا نلفرائزی فل یعتی الان زید ابن ثابت آسو که دفرزو بارکی تپوس کئی ارادہ کئی چه فرز تپوس داری بارکیو کما نزید ابن ثابت رزلانو تا دی راشی ومن ارادا این یسعلا او کو چې ارادو کی چی تپوز کی پو بارداخت کامو کی فلیاتی عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ ناغت دراشی ومن اراد ان یسعل عن المال فلیاتینی او سوک چی تا مال بارک تپوز کی ما خوال دراشی ازر تم رضیلہ نہ ہوئی سوک چی تا مال بارک تپوز کی ایداب سنگٹو ما سنگ بیلا گم مال دراشی داولی دې ته اشاره د ته چې خامخا چانته پوزيوم مسئله کې هغه په سبزي دغه تقلید وکړي له صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین الگ تقلیدو بیا په یو مکوان دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې پات نه لګي ما بقای فیکم چې سمره مدعذ با تاسو کې فاطمه سمرامو دباز تاسو کی پاتیم نزمان پاسو تپوس باردی دو کسانو نکوی آسوک دی فقت دو بلزینی بل منبادی عبی بکر و عمر نزمان پاسو اقتداد عرچوکی چه غاو بکر و عمر دی دوال کسان دی دی پسی بازه فقت دو بلزینی بل منبادی عبی بکر و عمر اګه دغه که سان کې روستو زمانه دی یو او بکر دی یو حضرت عمر رضی الله عنه ری فقط دی د فلس اقتدار اغه دی د تقلید اغه لري تقلید به کوي او بیا حضرت معاذ ابن جبل رضی الله هو چې نبی صلی الله علیه وسلم یې منتلې ګو نصیور طويل دی ورته چې لړ شانت کی نو خلقتا ا سنتیا راولا یسر عولا تعسرا تکلیف خلقوب عن لیما ولا او خلقوب عن سانتیاولا ود ار از ای گورنر هغه مقررل کو نو لازم ان خلقوب دا غنه ته پوشنه کول او دا تقلید به چکم دینه کو وی تقلید نشته او کله وی تقلید چکم نو نقین شرک وی دا پول د شرک دی وای نه نه دا نو شرک په پول باندې وای تاسو ولاره منخه خیر و تویر سنت په الله عاد ایم ایم ما دغه تقلید نظلم دا کوي یو خدای ته تقلید تشړکی او بل خدای امام شافی رحمته الله عليه تقلید دې دا مسله راټین کړی او په یده نه داغي په مذهب کېشته لاس په نامه بارکه غویر سنین داغي په مذهب کېري امين بلجهل راغي مذهب کې دي نو ظالمانو نه هغه خو بیا مونږ نه غوښتن به زه هم ما امام شافی مذهب راټینږي بل خدای تقلید شرک دی نه تاسو دا امام شافی نه کوه تا زمي هغه د شپې په خپل باندې ولاړې او هغه د خبره او يبوغ د سنې هدا یاره فور هغه چاله صرف امام سه په سره چکم نه بغرزي او حسد هغه سره دی او د هغه په مزرب باندې چکم نه ټوکونه کوي تر هغه څخه باندې ده به چې د امام مشه پیر رحمت الله علیه وسلم دي د امام مالک رحمت الله علیه دا د سویل دي بل سویل دي نه وي امام سه امام ابو ایا په حدیثونه په د کله یې هغه سره او په ولوسه حدیثو په کله یې هغه ته معلومات نو کله ته یې تیم په حدیثو یتیم په حدیثو یتیم سمانه را در یتیما ا قیمته ملغله کوي امام سی بیا تیم په حدیثو ان قیمتي ملغله او کې او دغه فراسته اقدر زیاتو دا رنگي امام شافعی رحمت اللہ علیہ خپل اغوی لري د امام صاحب بارکه چې څوک تاسو فقہ کې مهارت حاصل ولغړی نه دا عيال د اولاد چکم نه جوړ شي داغه نه فقز ده کې د امام صاحب او ایمام خپل مینز کې عربه زوځه تل دې دیوبل ډیره ستنم قدر غی کړل یو دا امام دانه ریږي چې د فلانی امام په مذهب باندې مونږ کم نه نې کی او د فلانی امام مذرد چکنن دا سی نره دارده زمانه رو لگیدل او امام مذیب حنفی والا منتیگی من و من استام منتی استام قیدم گل برده وی ستار سوی خراب دی <تصفح> زکت دی ای آیت که دلیل دا شره اغا سلوروالا وران سنت اجماع امد او قیاس دا مجتید و لعلهم یتفکر افا امین الذین آیا بیردیا کسان مکرسی آتی جوړیکې مونه او یخ سفل الله دا چې غ چېې الله به عمل ارزادي پهما کوې او یا تی عمل عذااب یا راشيې تاذاب نهڅو دغځ شورون چې دیپې نهپږي او که جوې ناکاره شي د نه خشي هم دیناخواګم دا سړی مړی خوزم سړی بل پهړی امال دولت ناکارهشي نور اسم نشتره هم دیره دکته دولت تی پیسېري. ندیره که دا جمعه تونه دادا قوله جوره دا پلکونو برنه اخیره چیره ازی؟ اخو <تصفح> دادا قوله که ناقی و شبه بیدار شورد او یا خوزا هم یا اونسی دی یا با اونسی دی فی تقلبه و گرزی دوخ پلکه گرزی را گرزی و الله گرف که براش فما هم به ماجدین نو نبایده تختیدون که او یا خوزا هم یا با اونسی دی آلا تخوف سردی هرینه و یره این رب با کون بیچکراست و لرا و فر رحم ہم خشف خود کون کی مہربان دے اولا میرو اے دین گوری لا ما واستا خلق اللہ چ پیدا کدی دلع من شیء ریوسیز یتفیعو ندر سیس الہو سوردغی ان الیمینی خترفتہ والشمالی او گسترفتہ عادی دیت گور یمینی رولم یمینی رولم او بل شمال رولم نه یمین واحد راول در شمائل جمع راولا ولی یمین که اشاره دیتا را چه سنت یو او بدات و رسومات و شرکیات گوندی ناقا شمائل راولا اقای جمع راولا ذکر عنی یمین و او یتفیع و زلالهو گرزی سور در اغ یتفیع و گرزی زلالهو سور طرف تا و شمائل گست طرف تا څنګه دنه سید دا كون کې لله یو الله تا وهم داخرو دي صاحب درد نه دا کې وای چې نبی له سلام نور زکو چې دا غه سور نه و دا غه سور نه و زکو نور دی وای سره سور ول نه طبقات ابن سعد اتم جل کې روايت د ام المؤمنين د حضرت عشير ذلانه نه نقل کړي چې نبی له سلام الله علیه هغه عصفه دست نوارو آده ام المنین و تشاوه سوره دی خوالاتو نبی علیه السلام دستی اوارو باندرانه نواتو چرا تن سوره تی نو ام المنین پوشش دا اللہ پیغمبر, او او دا پیغمبر را آغه سورهو اکتاو سوره نو نده پیغمبر په عبودیت کرد کمی راوست زکا اللہی ماتا اری ویسیز ده دیوال دونه د بنده سوره سی سور دکی عجیزی کهی ولکد نبی علیہ الصلات والسلام سوري الله تعجيزينه راکره دا و تخول کارو د پیغمبر ابودیت کرے به camera وستو تاسو راجدي الله ته کده پیغمبر ګنينه کوي نه نه و 80 سره سره او و هم داخلون عادی تابع دار دالدی ولله خاصلا لا لا يسجد عجز کی ما ساف السماوات چ اسمانو کدي یعنی فرشتي او معفل لرضه او چې په ماکه مخلوق دی من دا بین د جان داروونهمللاکه تو فرشتې او هم لا است بیرون عادي مخناړی د بندګې د لا نه یخافونهېږې دیره باام د خپل لا من فوقیم چې د پا سره دیره فالوونه کېدي ماو اماارون آژدي توکم شي وقال الله دلی د دلی نقلی بیان شل د کې دلی د وی وقال الله او ورد الله لا تتخذو منسا الہین اسنین دو خدایان دو مذگاران دو حاجت روان انما, انما هو الہ واحد بشک دواللہ الله یو دئی فئی یا یا فرحبون فس خات زمان او یری گئی ولو دغی اللہ للا ما سری فی السماوات شپاس مان نکی ول ولر دفن ما کری ولہ الدینو دغی اللہ لرب نه دا واسبا ہمیشا ودغ الا لله و همه شرع عليه سرت المؤمن زمر کے براشی فدع الله مخلصین علی الدین وخاسر الا الا بلن کی خاص اف غیر الله ای سواد الله نہ تتقو تشیریگی و سبعد الی اخلی وما بقوم او اج پتاش من فمن الله فدار طرف الله نہ اوگنے ثم اذا بیا کال چې ورسي تاسې تا تکلیف فېلې دي الله تاسو تجرون تاسو چېغه واخې چېغه واخې چې رحمان عبد الله کې تبران له دې سمي زکه شفا زرع بیا کال چې لري شي تکلیف انکم تاسو نه یزع فريق منكم دا واخې یو دل په تاسو کې رب او خپل سر عايشې كون شریک جوړي چې مصیبت تلشي تبا مالت لري شي او اداره باندې پلانې نظرو یا د پلانې زیارت نه نه لخوا راوړای چې په غوټ په جبه متيخو د نکټ نه پارسې دمو او خدای یوالي دیواليہ جوړه لاکړه له اواز نه زړه غېرول لماني اده بل چې امره حوصفت کم نه نه وای به رب به همې شي کون علی ماسر به شریکان جوړي لیافرو د رپا چ انکار کې دی به ما داسنه آتے نه چې مون ورکرل دی تا فاس چې تاسو و جونه ګرجې دیری مع دغا چاانه لای عونه چې نه پوهې کې ن بنیې من بعد داسنه ځ قوم چوررکې مغدي ته نظر د غیر الله ورکئته الله قسم پښدېله تس الونه چېخ مقا تپوس په کېګ دینهته پهبار داس کې تپوس په کويونه م تپوس په کول شي امامابار دا س کون تفترون چې تاسو رځان جوړول چې دا پلاني برخه ده دا د پلاني سره نه د بوز بدن کیږي یانو او یجعلونا او دي لله البنات خاص الله له لنا وېدا فرشتي د له لونه ری وی الله جناتو قرناوز بالله یادہ کړ دې وې دې له لونه ری تبوګا ندی پکې پلی پتاشي خول للی سبحانهو بازا تعالی د شریکانو نا وله هم دیر پارا ماصر اشتهون چی دی غاڑی ویزا بشیرا آقل چی خبر ور کریشو احدهم خبر ور کریشو احدهم یوتا پا دی که بلونسا پا جینه چیستا جینهو شوا زمان جهلیت کی استا خلور شوا زل وجهو نو اگرزی مخداغا مصد انتک تورا و هوا کسوی آوی دیدک وه دغام نه بړهکو یاه پډګر منقومې د د قوم نه من سو ما دکارهغ بره به چې خبر وررکی شوي دی د تا خبر وله ورکی شوي د د هغې پټګر د استستاور شوي ده یمکو آیا اوسا تم دی سوچ به کوخه مع بشری به په کلام حذف ده چې سوچ بای کاو سوچ کې ایوم څه کوو چې آیا ساتم دی جنې الالا الاهون سر د شرم نا ام يدسوه کنه خخ کم دی لافت تر په خوره کې خوره کې چې کم نه خخ کما او کنه وې ساته و دا هغای چې کم دی نو کول جن دی جنکې به خول معصوماله ما ابو سفیان زمانه جاهلیت کم دغ چکلو نبی له سلام ته واکه ذکر کوله ایمان یرهولو نبی له سلام په تاسو کو چې دا څنګه تا د شکول ورېدا زوم نه او چیر عالم څنګه له نه بعد وراله شی وا له شی وا کومه کاره چیره کوي بوزما هانه بره بوتل او ځان سره سامان او زره واغ زراته ووت لاله په کول ډوغل کوي ډوغل ولا کوي نه معصومه لا او چې کله هغه بنده خار په یود په گیر نه اوله وسنډي ای بابا asa kai وره په خبره د چي هوا بابا نشکای نه جو جو بیا به چې کم نه کنستو او چې کله برابر کو نه پاګي کې بیا و درو بابا asa kai او بیا خبر راغلی او هغه چې کم نه او دی تر کېسه له چوغو سره چې کمونه هغه دفن کا اغم مرش نبی رسول الله سلام دې چې کله داوا کا بیان لسترګونی وخت کې وې لاس چې کمونه سنگ ورته وي حضور زمانه جاهلیت نو جهل زمانه وا نه پويدو چې کله پوه شو نو وس او خفه وس د لاس نه کار چوي دا سې زمانه وا پیغمبر نور عقل قرآن نور عقل دا معصوم دلورو دس زناناو او دسالو حقوق چې کمنه غصب شو هغه نشو پیګنده وطن لګیدا اونه الله خالق چا پیګندو چې مخلوق درجه کمره او د خالق او د الله درجه کمره پیغمبر الله را لګو ژوندګه په طریقې ورته خو له زناور طریقې نه د انسان ژوندګه ته ورخل هغه قران او سنت باندې او انسان ک چې انسانيت راځي په راځنه په قران نازی. دا خنه په کتاب باندې راځي ورنمال دولت باندې انسانیته دا ایسکل نشیلات لري په دې وج دی آیت کې هغه زمانه جاهلیت هغه ته اشاره کوله چې دا سوچ به کوی چې آیدا ژوندینه خلک او کنه وې ساتم د شرم نه چې خلک په خوره د ځار پلاني دغه په دی به زومي دې باندې دا یو قبلي وی یو بلور کړه کړه کر بیا آریا کابل را ولاګی دا کابل کابل سره جګړه را لاله مخالفته راغی ا جکه کله مخالفته راغی ها نغی بیا سوګندونه اغی و چې هغه خپل روان ته چې دا کابل نه راشي اغی موږ نه درځو نغی بیا دا او چې موږ ماسومان ما زمان تبرکی خاندان کې موږ وجنوبې ندا رزم چې کوم نه دا طریقہ د سراروانو د فرزت نکوه فرزت یلو اشاره لري شهورې داغه نکوه یو سره ودا که یو معصوم خخوله جون دی ورته اله که دغه مخه خواغه وینه ایستاو سره سکار ورغه په مه هرڅه کې یو خدله پکې در کومه وې ټکله نی یوخه هغه لور خر سره کله دغه بے غیرت او به خوندی د زمانه جاهلیته چې سره اولاد لوروی اپلکونه باندې نورکې هغه په یوخ باندې ورکه ځکه د دین نوراغله بیا بل یو سړی چې چا بلور خخولا نه د فرزдык نکچ کمونه هغه بت نه هغه غشته په یوخ باندې کله چې د فرزдык نکا اغم او فات کیدو نه فرزداه شاعر صحابیتوی هغه باندې فخر دا خل نک کوي چې ځما نک او فات کیدو نسل جینکه کور کې چې کمونه جمع کړي او سلو خانه ور کړو دا سه هغه বাহাদুরی چې کم نه او ښکار یو یو اغبانې یو جې غته سل ج کې دغه په کورې اغلوشيي. ما او بیا چې کمن غې او خت کول دی.